România în direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR Bună ziua doamnelor și domnilor Numele meu este Moise Guran Gazda dumneavoastră de la această oră la Europa FM Într-o emisiune în care părerea dumneavoastră chiar contează Adică, sigur, mai mult decât părerea mea Vreau să vorbim astăzi despre migranți Până de curând știri externe. Îi vedeam cum sunt salvați din Mediterană de către paza de coastă italiană sau îi vedeam cum forțează granița dintre Serbia și Ungaria sau îi vedeam organizați, destul de bine organizați de către autoritățile germane. Acum sunt știri interne. La jurnalele de știri avem grupuri de pistate de poliția de frontieră destul de des la granița dintre România și Serbia. Iar în ultimele zile, aproape în fiecare zi Cât un vapor salvat, cât un, cât un vas salvat pe Marea Neagră De garda de coastă românească Care ce să facă? Doar nu să-i lasă să plătească în derivă acolo Sunt și foarte mulți copii la bord, dar și dacă n-ar fi Oricum trebuie să-i aducă la țăr Problema e că de acolo încolo România nu prea mare cum să-i paseze în altă parte de fapt au existat chiar unele fricțiuni cu Serbia, care nu mai vrea să ia înapoi sau oricum lungește birocratic cât poate de mult procedurile de returnare a celor care trec ilegal frontiera dintre Serbia și România și sunt prinși de poliția de frontieră română iar cu Turcia despre Turcia ce să vorbim? Uitați-vă că are, un, are importanță inclusiv tensiunea tot mai mare dintre Uniunea Europeană noi suntem membrii UE și Turcia, care se îndepărtează cu pașuriași, cum zicea ieri președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Inclusiv în problema asta, imigranților contează destul de mult. Deci, iată-ne, e o realitate care probabil uh, va deveni din ce în ce mai, uh, mai importantă, să zicem așa, pentru noi cei care trăim aici. În fiecare zi, în România ajung sute de imigranți Deja sunt câteva mii de la începutul acestui an și este foarte posibil, asta a fost o alertă BBC pe telefonul meu, este foarte posibil ca până la finalul anului să depășim, nu știu cât, 5.000, 7.000, 10.000, om trei și om vedea cu toți. Ce facem cu ei? Ne purtăm cu ei cum s-au purtat ungurii, care i-au respins categoric, sau ne purtăm cu ei cum... S-au purtat nemții, care au încercat să integreze și să-i folosească pentru a compensa îmbătrânirea populației din Germania, care na, e un fenomen european, inclusiv în România, scăderea forței de muncă și așa mai departe. Opinia dumneavoastră, să știți, contează foarte mult în această problemă. Politicienii, cei care decid în final, de fapt se pliază pe opinia dumneavoastră a națiunii. Haideți să o auzim. 037 Bună ziua, Antonio. Bună ziua. Ascultăm. În primul rând, aș spune să ne comportăm omenește, dar în al doilea rând, ați văzut ce s-a întâmplat în Germania, ați văzut ce s-a întâmplat în Franța. La ce anume nu vă sunte? referiți? Păi, scandalurile care s-au iscat acolo. Pur și simplu -au, nu au știut să se integreze, au făcut scandaluri, nu le-au trebuit aia, nu le-au trebuit aia. Să nu faceți niște moftă. confuzii, vedeți că în Franța sunt... Ceea ce numiți, dacă vă referiți la răscoala periferiilor din Franța, acolo nu e vorba de niște oameni care au venit acolo, sau cel puțin nu acum, ci părinții lor acum niște zeci de ani. Dar și în Germania? În Germania sunt destul de bine integrați, să știți. Păi, eu, părerea mea, acum nu pot să fiu. Dacă îi se gândesc ca om ar se da, să integrăm, dar să ține sub supraveghere. Ca să nu existe acele discuții în care să. Cum vă imaginați o integrare da sub supraveghere? Uh, să zicem... în sens să se muncească, a, așa? să nu fie ținut pe bani statului, da, da? da? Să li se deie dreptul de a munci, dreptul de a viața, de să se comportă normal, da. să nu fie ținuți pe banii statului. Să ne imaginăm că un astfel de imigrant devine colegul nostru de serviciu, cum ar putea fi ținut sub supraveghere. A? Uh, uh? Nu, po, nu, nu cred că poate să fie chiar ținut sub supraveghere cu GPS. Dar doar atunci când li se va face anumite reclamații că nu a avut un comportament adecvat sau a avut alte. De ce anume vă e teamă, Antonio? Pă, de ce nu? De atentate cu bombă. A ați văzut știrea de ieri cu moldoveanul din Piatra Neamț, arestat de Dicot care planifica niște atentate? Da, și-am auzit și de alți românii carcerați care se trec pe islamism. Deci nici nu mai știu ce să cred, sincer. Poate că suntem noi mai răi decât ei. Nu, e chiar așa. Hai să nu cădem din extrem în extremă. V-am mai spus de mai multe ori și la vremea respectivă na, sub isteria publică este foarte greu să raționezi. Imaginați-vă terorismul ca pe o boală, ca oricare altă. La fel cum există pentru boli medici, pentru terorism există servicii care se ocupă de așa ceva francezii au anunțat că au de jucat 12 atentate de la începutul anului. Ați văzut că și spaniolii devin din ce în ce mai eficienți. De fapt, problema europenilor e că n-au încredere unii în alții să coopereze suficient și să fie eficienți în, în final în dejucarea atentatelor. Dar chiar și așa să știți că rezultatele sunt de, din ce în ce mai bune. Adică, nu știu ce să zic, spuneți dumneavoastră. Bună ziua, Mihai! Salut, Moise! Vă e frica și dumneavoastră de teroriști? Precum lui Antonio? A? Vă e frică de teroriști precum lui Antonio? Nu neapărat de teroriști, cât mai mult de faptul că, efectiv nu se pot integra. Sunt absolut incompatibili cu cultura și civilitatea europeană. Hmm. La ce vă referiți? E, în primul rând, nu au acest spirit de viață liberă, de. nu știu cum e viața la noi, sau în Germania, sau în Franța. De ce n-ar avea asta? De ce ziceți asta? De pentru că în lor nu, nu e voie să faci unele chestii care se, pot aici, care se pot face aici. Nu știu la ce vă referiți, dar să știți că o bună parte dintre sirieni, mai ales cei care fug din calea ISIS, sunt creștini, iar nivelul de educație în Siria, înainte de începerea războiului, era superior celui din România. Ok, mă se dau uite că majoritatea emigranților, conform televiziunilor și știrilor de pe internet, Așa? adică o mare parte sunt analfabeti. No, nu, eu n-am auzit de asta. Că... Nu e adevărat. Eu am auzit. Eu nu știu unde ați citit dumneavoastră, eu n-am văzut-o nici la televizor, nici la radio. Nu cred să fi făcut cineva în astfel de studiu? Eu am văzut cum că ei nu știu să scrie în limba lor, să citească în limba lor și cum se facem să vorbește limba română, sau germană, sau italiană, că Le... ei nu știu limba lor măcar. Plecați de la niște premize foarte greșite, Mihai, vă recomand să vă alegeți mai atent sursele de știri. 0372069599 206 bună ziua! Salut, Moise, salut. Eu mă gândeam la ideea să integrăm cu, ca și forță de muncă. Eu unul așa angaja uh, imigranți. Uh, asta și pentru că văd foarte mult că mă, avem o criză cu forța de muncă românească. Păi ați auzit că sunt exact. analfabet, cum zicea mai devreme? Nu, nu cred asta, nu. nu nici nu mi-a pus vreodat probleme și măcar problema de, cum am spus atât vorbitor de mai devreme. Ce de i-a să facă? Eu nu m-am gândit așa. Ei, nu asta cu terorismul, nu, să astea. știți că de deci asta cu terorismul, e o chestiune serioasă și eu sunt sigur că nu știu, ai care se ocupă de terorism o iau în serios. Adică atunci da, când aduci da. vaporul la mal cu migranți, acolo sunt niște proceduri care trebuie făcute, de verificare, de paraverificare și așa mai departe. Oh, ok, eu okay. înțeleg, înțeleg treaba asta, dar cred că procentul teroristilor care au putut să pătrundă e mult mai mic în comparație cu restul. Nu, adică cei care chiar fug singuri din calea războiului, nu? Nu, uitați-vă... Adică, și noi, ca români, plecam în afară și totuși erau procent din români care făceau tot felul de afară de legi, nu? Nu, domnule, nu e așa. Uitați-vă la ultimele atentatele din ultimii ani din Europa și o să observați că în cele mai multe cazuri sunt cetățeni europeni, francezi, belgieni, da. plecați în Siria, radicalizați, plecați în Siria, care s-au care întors, de aceea erau, au fost și mai greu de oprit sau de urmărit la intrare. Pentru că ei erau cetățeni francezi sau uh, belgieni. În Spania acum au venit niște marocani, dacă mi-amintesc eu, bine, și acolo a fost într-adevăr o problemă, dar ăsta chiar a fost un caz rar. În general, cei care fac atentate sunt uh, cetățenii țărilor respective. Mă înțelegeți? Da, doar, nu am gândit de departe, m am gândit doar la ideea că, da, trebuie integrați, clar, nu trebuie alungați, trebuie să ne tratăm, să tratăm prea urât. Ca și la Arie noi, era teroristul era, era moldovean. Deci acum râdem glumim, nu e, o, nu e o temă de glumă, dar teroristul era moldovean <gânt> în știrile de ieri. Nu era nici sirian, <gânt> nici irachian. Așa. Clar. clar. Nu. Eu aș merge pe partea de să integrăm. Încă ar trebui niște instituții care ar putea să-i placeze ca și forță de muncă. Adică, nu știu, eu ca angajator m-aș duce undeva și zic, "Domnule, vreau să caut uh, muncitori, De? Uh, că ce, ce fel de muncitor Păi nu știu, în, hai să spunem că nu știu încă limba, dar eu zic că se pot descurca într-un atelier, corect? Am avut un angajat uh, care era surdomut și tot s-a descurcat, nu? Și apoi unul care nu știe limba. Mă, ideea că dacă vrea să se integreze și ei, clar, trebuie să fie și voința lor, și sunt sigur că sunt printre ei care vor să-și caute, să-și construiască din nou viața, atunci, de ce nu? nu? O, să adică surpriză, o să aveți surpriză să aflați că unii dintre ei au studii superioare, că au un telefon, s-ar putea să aibă un telefon mai, scurt, mai scump decât al dumneavoastră. S-au văzut cazuri destul de multe, Și dar, pe de altă parte, să știți că Mihai, cel care a vorb -ă, parcă Mihai, nu? Antonio, cel care a vorbit primul, avea dreptate într-un sens. Există niște diferențe culturale destul de mari. În sensul că noi plecăm de la premisa că ei n-ar putea face lucruri calificate, muncă, eu știu, calificată Și aici s-ar putea să existe o surpriză De aceea vă și întreb ce ar trebui să facă statul român Că fără o organizare și distribuire națională, lucrurile s-ar putea să, o ia, să fie oarecum haotice, așa De aia vă întreb ne purtăm, facem ceva. știți bancul cu fac ce a făcut și tata. Facem ce au făcut nemții sau facem ce au făcut uh, ungurii? 03720 Andrei, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm. A, ce să răspund. Să Vă zic că ar trebui căutat o care de mijloc. Deci nici și politica lui Merkel, nici politica cum cheamă, ungurilor, undeva de mijloc, dar înclin spre, spre unguri. De deci, ce spun lucrul ăsta? Pentru că am o experiență vastă în comunitățile arabe Din lucrez în București, undeva în sectorul 1 am în jurul meu o comunitate siriană foarte mare. Ce să vă spun despre ei? Că nu cred că este foarte uh, bine uh, aducerea în, în număr foarte mare și nu va ajuta cu nimic economia României sau româniei, românii în, în sine, pentru că ei înseși sunt niște oameni care nu știu ce cât de mult au muncit în fabrici și uzine, deci au, au făcut tot felul de învățel, mici afaceri, mici, mici chestii, care la fel vor face și în România. Adică sunt biznițari, deci nu, asta spuneți dumneavoastră? Nu biznițari, deci nu numiți biznițari, un mic afacerist, un... un dar... În că afacerist, stă, schimb... Le spun asta, să știți frecvent, e o, e o greșeală pe care presa o propagă tot timpul. Af afacerist, spre deosebire de om de afaceri, este peorativ. Okay. Deci, Problema este următoare. Deci, deci un, un imemist, asta spuneți. Afaceri, nu înțeleg. Spuneți despre, despre uh, sirienii pe care dumneavoastră îi, îi cunoașteți că sunt niște imemiști. Asta ați zis? Deci au niște afaceri micuțe, dar problema cea mai gravă și vă spun că nu va folosi cu absolut nimic statului român, este că se eschivează pe cât posibil la plata tuturor impozitelor și taxelor către statul român. Deci nici măcar bunul simț de mini minimorum pentru că ai fost acceptat în această țărișoară de oameni toleranți nu se reambursează. Da? Deci se fara aută tot posibilul și tot felul de, de, de inginerii financiare ca să se de la tot ce înseamnă plata. Asta puteți verifica dumneavoastră. Cum aș putea Firmele verifica asta? Eu nu știu pe ce vă bazați dumneavoastră. La, la, la registrul comerțului aveți acolo accesați nume de firme care sunt reținute de cetățeni arabi și dumneavoastră veți vedea că toate 90% din aceste firme sunt pe pierdere. Deci nu există firmă pe profit, da? Okay. E un punct de vedere. Uh, nu, știu, nu cred că vă bazați pe vreo statistică, dar aș vrea să vă mai întreb ceva, Andrei. Bun. Cu, cu ce este mai prejos un imemist sau un mic afacerist, cum i a spus dumneavoastră, decât un om al muncii? un angajat. Nu asta am spus, de să greșit. nu a spus că nu sunt util statului român. Să știți că un patron... Nu sunt util din punct de vedere al taxelor care eventual va trebui să vă trebui Pentru că nu le plătesc, da? Pentru că nu le plătesc. se schivează de la plata lor prin tot felul de inginerii financiare. Am exemple, grămesc, vă pot da, da? Bine. Vă mulțumesc pentru opinie. Să Marius, bună ziua Bună ziua! Vă ascultăm! Am o mică povestiară de spus, curt și foarte reprezentativă. Știți, eu pe o vremea lui Ceaușescu, în ultimii ani, am ajutat-o în sensul că am așteptat-o pe vara mea, verișoara mea, cu uh, iubitul ei de atunci, proaspăt absolvenți de medicină. Au trecut dumerea în not din România, înspre Serbia, prietenii fiind din Orșova, într-o într -o toamnă îngrozitoare, frig, pur și simplu un not, cu teama de a fi împușcați de către santinele românești, iar ulterior, când au ajuns pe malul sârbesc, cu teama de a fi prins de grănicerii sârbi și dați înapoi în România, cum erau uzeanți atunci, cu consecințe dezastroase bătăi crunte pentru fete, chiar violuri, oricum pușcărie. Deci... Eu nu am auzit de foarte multe astfel de cazuri. Poate să știți mai bine, uh, eu sunt că de la tu Severin. Nu, da. no, să știți că, în general, în, general, în general, grănicerii sării, deci cu excepția unor ani de după al doilea război mondial, grănicerii sării, în general, îi îngrijau pe cei care... Reu... Adică -o îi luau în protecție e... și îi duceau Ascute, în lagă. Deci, da. Ești într-o erare. Deci eu am prieteni sârbi, uh, să nu mă înțeleagă cineva că polemizez împotriva poporului sărbesc. Nu. De vorbesc strict de grănicerii sărbi. Deci pe cei pe care îi prindeau, îi dădeau înapoi. Iar o dată <coughs> merge să facem o emisiune numai cu, cu cei care în perioada aceea au trecut prin așa ceva. Și eu i-am așteptat, până la urmă am găsit la un punct unde ne-am înțeles noi pe, pe, după niște boscheți în, în, în, în șosea, acolo lângă șosea. Și vreau doar atâta să le spun tuturor românilor. Să se gândească bine. Să se gândească foarte bine în sentimentele lor față de imigranți, în sentimentele lor așa uh, rezervate și la modul că, domne, uh, da, de ce vin? Da, mai bine să stea la ei acasă. Gândească foarte bine. Noi avem niște vecini foarte, foarte agresivi, mă refer în Est. Gândiți-vă că nu suntem în România, suntem în Ucraina de Est. Oricând ne putem trezi cu niște bombe pe cap. Eu vreau să le văd neputința oamenilor atunci. Ceva. Doamne ferește, nu-mi dorește. Marius mesajul. Să se gândească bine, să se gândească foarte bine. Dacă mâine am avea un război în România, așa ar trebui să fugă. Când, când tu ești neputincios și nu dorești altceva decât să-ți salvezi viața, să fugi, și atunci să vezi că ești primit cu ostilitate de către țări, adică după ce că treci prin N țări pe, pe jos, în condiții îngrozitoare, lași totul în urmă și până la urmă te așteaptă e, niște cetățeni într-o altă țară, așa zisă, mai civilizată, ei te așteaptă cu ostilitate și încep să te bage. Ba în lagăre, ba în, în coată. Eu am văzut, eu n-am spus situația mea, am văzut argumentul, dar, dar și încă ceva scurt și vreau să puntez. Iar pentru cei care consideră pe sirieni și pe, pe imigranți niște oameni de low level primitivi, eu le, îi, îi rog să dea pe Google Isra Mardini, cu Y, Isra Mardini este o tânără de 16 ani care împreună cu sora ei au fugit din Siria, prin șapte țări s-au chinuit, iar într-un final, când au trecut cu barca, era să se scufunde barca cu 25 de persoane, ia cu încă trei fete, erau singurele care au știut să noate. Au sărit în barcă, au împins barca patru ore până la Marius. Marius, de ce forțați Marius, dacă mai vorbiți peste mine, vă tai microfonul. Este nepoliticos să faceți asta. Da. Vă rog în primul rând, când mai sunați la Europa FM, să nu mai țipați. V-ați făcut înțeles, așa cum v-am spus, și aș vrea să purtăm un dialog. Aceasta este esența emisiunii România în direct. Corect, nu să, dacă ați prins linie să țipați și să țineți ocu ocupat 5 minute. Da, Sp Spuneți, răspundeți și noastră la întrebarea asta. Ce ar trebui Bun. să facem noi cu ei? Să-i tratăm ca pe, ca pe niște... Frați, să nu mai vorbesc că majoritatea sunt, sau o bună parte dintre ei sunt creștini. Să-i tratăm ca niște frați la mare nevoie. Bine, vă mulțumesc pentru opinia dumneavoastră. Încă o dată rugămintea tuturor să o exprimăm civilizat, că nu suntem Mirel Palada. 0372069599 Bună ziua, cine urmează? Cătălin, n-am ochelarii la mine. Alo, da, Cătălin, bună ziua. Bună ziua. Bună ziua, domnul Moșan. Ca să fiu scurt și la subiect pentru că la întrebarea dumneavoastră, eu, prierea mea sinceră, ar trebui redirecționați din drum, încă din mare, încă din mare acolo, dacă nu lăsați, ce salvați? Redirecționați către Turcia, către unde vor ei, care musulmană pentru că oricât chinui noi, pe, pe, pe musulmani, nu să pe, nu okay. să Ok, deci... Uh, ha, știți că ne asumăm, uh, ne asumăm o crimă. Adică s-ar putea să se nece. Nu, nu, redirecționați. Conduși, nu știu, spre Turcia. Au tot dispoziția, au o țară extraordinar de mare, au cultură asemănătoare. Să știți că marina românească nu poate introduce un vapor în apele teritoriale ale niciunei țări. Îi poate ține cel mult în apele internaționale. Am înțeles, să ajunge doar dacă îi întoarce din drum, nu trebuie să-i conducă neapărat să-i scorteze. Îi doar ce zice domnule, vezi, că ați luat o rută greșită, să plece acolo. Eu acum să nu lungesc prea mult, am lucrat foarte mult, am lucrat foarte mult cu ei, deci, este nu. Nu, nu, dificil, nu sunt dificil, sunt, nici nu am termeni de comparație cu ei, nu ca fi lașis, dar nu, după eco, și mai multe să-i ajutăm că Dumnezeu avem noi mai nevoie de ajutor. Noi, ca români, suntem vai de capul nostru. Cum să mai ajuns mii și mii de imigranți de fug din calea războiului? Deci, de să spuneți că în România sunt foarte mulți oameni care au nevoie de ajutor. Exact. Și deci n-ar mai trebui alți oameni care au nevoie de ajutor. Păi, bun, aș fi o chestie dacă. Bă, stați așa, stați așa, iar... să ne oprim aici, da. Eu aș vrea să reformulez realitatea așa cum o vedeți dumneavoastră și să vă spun că în România sunt foarte mulți oameni care uh, nu doresc să muncească, iar țara noastră are nevoie de oameni care ar dori să muncească. Iar... Nu e aceeași realitate? Asta? Problema, e un pic diferită. Problema e că, și dacă încercăm să-i ajutăm și revin, iar la ce ziceam înainte, că pe pe, pe și, din păcat, mușulmanii în sine, uh, nu e Nu reușit nu, nu, nu o țară, țară nu ce o țară. L-am lucrat foarte mult în Europa, foarte multe. unde țară. ați nu, lucrat, Nu, nu ai reușit. Am lucrat în Italia, am fost în Spania, am avut de-a face cu. În, în Germania în ați ajuns? În Germania nu. Ia căutați noastră. Cătălin, ia căutați noastră pe. Wikipedia sau unde vreți. Și, uh, interogați internetul în felul următor. Întrebați-l câți dintre cetățenii Germaniei sunt nativi germani, adică cetățeni născuți în Germania sau din origini germane. S-ar fi o surpriză. Sunt cam 20% care nu sunt nemți. Și poate, cine știe, care au fi fost contribuția lor la boom-ul economic pe care Germania l-a trăit, încurajând imigrația. Să știți că nemții. După, bine, după uh, înfiorătoarea experiență pe care au provocat-o Europei în al doilea război mondial, au dat în cealaltă extremă după aceea, firesc într-un fel, cu niște mustrări de conștiință naționale uh, îngrozitoare, și au trăit, voit sau nu, experiența Statelor Unite de cu niște sute de ani. Au încurajat, adică, imigrația. Dacă vorbiți despre spanioli, vedeți... Cât din cultura spaniolă sau care influența arabă asupra culturii spaniole? Încercați să aflați mai multe detalii istorice de acolo. Și vedeți, de la reconchista încoace, da? de când s-au dus niște franci și au scos... Uh arabii din Spania, să vedeți cum s-au integrat pe sudul Spaniei și cum au dat naștere unei noi culturi. de zic, încercați să vedeți lucrurile astea în perspectivă istorie și să aflați cât mai multe, cât mai multe informații istorice fără să fiți foarte uh, influențați de articolele scurte pe care le găsiți pe bloguri sau în ziare pe internet. 0372069599 Oana, îmi cer scuze că ați așteptat atât de mult pe fir. Nici o problemă bună ziua. Vă ascultăm. Um, în primul rând aș vrea să fac o mică, um, nu știu dacă pot să zic o corectare uh, legată de termenul imigranți. Da. Aș vrea să, um, să văd o diferențiere, să spun așa, între, um, sau o înțelegere a diferenței între imigranți și refugiați. Pentru că mai nou, în mass media se folosește foarte, foarte mult termenul de imigranți în loc de refugiați și efectiv dispare ideea de oameni care fug de război. Pentru că și realitatea este, este că nu sunt numai refugiați. Într-adevăr, dar o mare parte sunt refugiați. Cei care vin din Siria sunt refugiați, putem cei fi de acord care... cu asta, cei care vin da. din țările unde nu e război sunt imigranți. Da, ideea e că în criza de refugiați, oricum nu au fost doar sirieni, de fapt o foarte mare parte, dacă nu o majoritate, au fost alți oameni care au profitat de acea criză și mai ales de faptul că dacă vrei să te dai refugiat, nu prea ai, ai cum să dovedești prin acte, că te-ai pierdut pașaportul, buletinul, nu știu ce. Okay. Și am mai văzut cazuri din astea. Da, dar asta tot nu răspunde la întrebarea noastră. Da, ce să facem cu... Eu sunt eu sunt de origine din Siria. Oh, ce și, bine că sunat. Uh, da. Oana e un nume sirian, Vreau... nu m-a și eu așteptat. Nu, nu este un nume sirian, doar că majoritatea oamenilor nu știu să-mi pronunțe numele, așa că de la patru ani toți mă strigă Oana. Și cum vă cheamă de fapt? Uh, și... Oala. Mai spuneți o dată. Exact asta se întâmplă. <laughs> Îmi cer scuze, ok. Nicio problemă. Deci ați crescut De în România, că... da? Suntem siriancă și ați crescut am în crescut România. Am crescut în România, parțial am crescut în România. Am fost o mare parte um, baici, banii în Iordania, o altă țară arabă. Așa. Și uh, port hijabul, portul um, islamic și pot să spun că observ... Și personal, ce se întâmplă și ce se schimbă, chiar și în reacțiile oamenilor de pe stradă, dinaintea războiului din Siria și de după. Oamenii sunt, tot mai mulți sunt oamenii care sunt influențați și în care crește acea frică și ajunge uneori chiar și la ură. Față, față de musulmani. Eu aș zice că s-a mai atenuat, fapt, de fapt, în ultima perioadă de timp, dar haideți, Oana, lăsați-mă să profit de faptul că v-am prins și aș vrea să răspuneți <gătă> noastră la niște spaime care au fost exprimate de la începutul acestei emisiuni și până acum. Spuneți-mi cât de greu este de integrat uh, un arab care, nu știu cum să zic, mai degrabă un arab decât un musulman, care nu știe limba română. Da. Um... Aici o să spun că noi am, am găsit un refugiat. Noi avem un mic fast food aici în Timișoara. Aha. A venit un nu refugiat nu v-ați angajat filian. și dumneavoastră, afaceriști ce sunteți, iată. Da. V-ați apucat de făcut kebab. Bine. Ok. Glumesc. Da. Cred că tatăl meu a fost, dacă nu, primul, al doilea din Timișoara care au deschis uh, saură urmărie de acum uh, peste 15 ani, oricum. Ok. Deci cât de, am... de, de dificilă este integrarea. Deci tatăl dumneavoastră da, este un sirian venit acum da. 15 ani în România care în loc să muncească s-a apucat de făcut urmă. Da? Am înțeles bine? A da. găsit, pe timpul acela a fost după, după revoluție și a fost foarte ușor să deschizi ceva nou pe piață. Și cred că atunci au și venit cei mai mulți oameni, cei mai mulți imigranți cred că au fost atunci. Ideea e că legată de integrare, da? pot să spun că până acum, și de când îi știu fraimei și până acum, n-am avut probleme de integrare, nu ne-am nu ne simțit niciodată um, sirieni, de exemplu, sau adică de altă cetățenie decât uh, uh, cea română, mai ales uh, și pentru că avem cam aceleași drepturi, nu, nu sunt diferite drepturile. Aveți cetățenie română? N-am, nu, nu avem cetățenian. A, ce păcat, ați deci votat cu PSD-ul. Dacă avea cetățenia română, și vota cu PSD-ul și atunci v-ați fi integrat perfect în țara noastră. Să înțeles ce înseamnă să fii român. Oana, vă mulțumesc foarte mult uh, pentru mulțumesc telefon. Eu. Chiar, uh, uite, uh, am o prezență interesantă în emisiune. Dumitru, bună ziua. Bună ziua, domnul să cu respect. Iată, Dumitru, un alt nume, mintică, un alt nume Sirian, poftiți și dumneavoastră, sunteți o sirian sau nu? Că, să știți că mă mândresc cu țara din care provin, cu toate că de foarte mulți ani lucrez pe comunitate, și ca și șofer pe tir, și tranzitez aproape toată Europa. Țara fiind București, nu? Da, da, da, că da. e nume de bucureștean, asta lângă să București, Lângă București, lângă București. Uh, Mi-a fost dat să văd, în realitate, emigranții, dacă pot spune, sau refugiați exact că nu se știe exact care este. Uh, i-am văzut la Calais, i-am văzut la Dunkerque, i-am văzut când îi găseau pe, pe tiruri, pe -tiruri. săracii folosesc orice metodă de a ajunge în Anglia. Vă spun că francezii se comportă foarte urât cu ei, i-am văzut, în că, că erau oameni în vârstă, că erau copii, că erau tinereți, în genunchi, în cert, cu armele la lor. Probabil știți lagărul care l-au făcut exact lângă în zona calei, francezi unde îi duc acolo și dar... Uh, dar nu știu dacă punctești... mai e mi se pare că l-au demolat. Ba da, este, bine. acum trei săptămâni am trecut pe okay. acolo, deci eu am venit în România, deci acum trei săptămâni. Vă spun că sunt niște garduri enorme, de deci sunt mă acolo, jandarmeria uh, franceză patrulează cu armele foarte... Uh, dar să puncte ce spuneți noastră că ar trebui să facă România. Noi ca și Popor, suntem un popor sărac, dar politicienii noștri ar trebui să le la sânge integrarea imigranților sau refugiaților pe teritoriul României și să luăm fondurile europene, cum fac nemții, îi duc, și polarizează, îi duc în întreprinderi, muncesc patru ore, se duc la școală, le oferă... Păi n-ați auzit că avem și noi amărâții noștri și că nu ne mai trebuie alții? Dom'le, astea, bă, un punct, de câțiva oameni care probabil... Nu, nu dom'le, problema e reală. Nu! Hai să nu desconsiderăm da. această opinie Ci să o atacăm Problema este da, reală Sunt oameni eu... în România care au nevoie de școlarizare Care au nevoie de alfabetizare Care au nevoie de un loc de muncă E adevărat Da, este foarte adevărat Dar vedeți, noastră, noi contribuim la fondurile europene enorm Dar de acolo ce luăm Păi și vreți să le facem concurența Europa. alor noștri Cu pă, niște refugiați arabi? Da, nu știu ce să vă spun. Eu am da, răspunsul este da. S-ar putea ca exact genul ăsta de concurență, culmea, adică nu știu, s-ar putea să greșesc, nu sunt vreun mare psiholog sau psiholog mic, măcar. S-ar putea ca genul ăsta de concurență să trezească la un moment dat și cheful multora dintre români să se alfabetizeze, să capete o specializare, să-și caute un loc de muncă. Cine știe? Cine știe? Necunoscute sunt căile domnului. Liviu, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! A... Eu cred că a trebuit să ne uităm un pic în spate, în anii 90, când românii plecau pe afară și erau uh, primiți mai mult sau mai puțin cu brațele deschise. Nu se mai... compară, domnule, noi suntem europeni și creștini. Este adevărat. Însă uh, mă gândesc, cum -am, uh, că și să simt cum ne simțeam noi atunci... A, nu, nu cred nu. că a să le tindem o mână și cred nu. că a trebuit ca să-i Nu se simt așa. Se simt mult mai rău, sigur de asta. Sau mult mai rău, cu siguranță. Adică eu am adică grumit am când am zis nu se poate doamne... doamne... Eu am glumit când am zis, nu se poate, domnule, noi suntem europeni și creștini, dar să știți că România au fost bine primiți o bună perioadă de timp în Occident. S-a stricat la un moment dat în, după ce au emigrat toți infractorii din România și România a rămas o țară. Știți că se vede și pe graficul celor aflați în pușcării. Cu legile astea justiției le justiție, ne-am tot uitat pe grafice de astea, de câți deținuți are România. Și s-a văzut la un moment dat s-a văzut că a scăzut numărul de ținuților. Ea a crescut în partea altă, că au plecat toți în vest. Și atunci, sigur, că s-a stricat. Numele român n-a mai, mai fost atât de iubit în vest. Acum suntem într-un proces de redresare, să zicem așa. Dar diferența este, este foarte marat. mare. Noi eu... am fost bine primiți acolo, față de cum sunt ei. Uh, o altă idee este faptul că eu conduc, uh, sunt director la o mică firmă de construcții și da, eu aș angaja, Uh, imigranți, pentru că sunt convins că ar aprecia mâna întinsă. Și eu am fost imigrant la rândul meu și am apreciat mâna întinsă de azi. Adică ați uh, plecat la am... un dat din țară, în sensul ăsta. Da, am întors de curând, împreună cu toată familie. Uh, în altă ordine de idei, cred că în cazul în care oamenii de la noi care nu vor să lucreze, nu vor să se alfabetizeze, nu vor să se școlarizeze, vor vedea concurența care vine, și se vor trezi, cu siguranță. Înainte, Eu am fost plecat în Anglia, atindem 2 ani de zile. Înainte de a veni, am avut acolo, de a mă întoarce în România, am avut acolo o, o mică firmă de construcții și discutam cu unul din clienții mei, care era englez, și uh, care, uh, până la urmă, a subliniat ideea că Brexit-ul e posibil să fie benefic pentru Marea Britanie, pentru că astfel se vor trezi și oamenii muncii din Marea Britanie care vor alege să muncească din nou. Pentru că este adevărat. Mare parte nu prea vedeți în Telegraf de, de acum două zile, găsiți un editorial foarte interesant despre Marea Britanie din care au fost alugați emigranții și cum stau merele neculese pe jos, ogoarele nemuncite, mă rog, era așa o viziune ușor apocaliptică, dar altfel post-Brexit, dar altfel destul de posibilă. Acum n-aș Totuși n-aș merge până acolo. E adevărat că România a suferit un șoc. Noi încă nu conștientizăm. Probabil, zic eu, cel mai mare din istorie. Încă o dată vă spun, am pierdut 20% din populația țării. Oameni care au plecat, s-au dus. Nu știu să se mai fi întâmplat vreodată pe timpuri de pace, sigur, nu? Dar nici pe timpul de război într-un interval de scurt, atât de scurt de timp să se fi întâmplat asta Dar știți că e adevărata problemă? Noi nu conștientizăm astfel de probleme Nu mi se pare că ar fi o problemă și asta nu la nivel de masă, vă spun Am auzit chiar minți iluminate din instituții, nu știu cum să le spun, să nu le zic numele, că vă prindeți Care au zis, păi, dar ce bine că au plecat unii oameni din țara asta Că în felul ăsta a rămas mai puțin și n-am mai avut șomaj Ei așa Corina, bună ziua! Bună ziua! Vă salut! mă, normal vă ascult din Danemarca, acum sunt într-un preașov. Ca să răspund la întrebare, i-aș primi pe cei veniți din Siria și i-aș privi ca pe o resursă. Evident că nu vor fi o resursă 100% și faptul că va trebui să existe și din partea statului român un fel de investiție, ca să-i triem, ca să-i repartiem, eventual să-i tr să trimitem în județele care chiar au nevoie de resursele respective. Să ce resurse medii, avem noi în județul dacă Vaslui. Dacă Corina, iertați-mă, să vă dau replica care altfel este întemeiată. Să vedeți ce resurse avem în județul Vaslui, unde sunt 50.000 de oameni ocupați din 400 și ceva de mii de total populație. De asta ce ziceți? Da, de adevăr, dar asta nu înseamnă. Deci nu încercăm să rezolvăm problemele noastre, doar încercăm să-i privim ca pe un plus, să învățăm de la ei, să să vedem ce experiență cu se poate să contribuie și să eventual să acoperim de unde avem noi. Nu, nu vom putea rezolva. Aș vrea să stabilim împreună si... România, Corina. cu. Aș vrea să stabilim împreună, să da. cădem de acord că un sirian nu e mai mult decât un vasluian. Putem fi de acord în privința asta? La nivel de resursă vorbim, da? Da, absolut. Și totuși are un avantaj absolut. față de vasluian, sirianul. E dispus să se miște. Din E dispus să se ducă la Timișoara și să-și exact. facă șaurumerie, de exemplu. Poate vine cu altă mentalitate, cu altă inițiativă, sigur că da. Absolut, din punctul ăsta de vedere. Dar acum eu trăiesc în Danemarca. Chestia asta, eu văd în Danemarca ce se întâmplă cu cei care vin cu limba arabă și este foarte greu de școlit o persoană cu limba arabă ca să învețe. Limba daneză este și ea foarte dificilă, nu pe gramatică, pe pronunție, în fine, altă problemă. Vor fi dificultăți. Dar, dar din start aș, aș aborda lucrul pozitiv, a aborda chestia asta pozitiv și aș trebui totuși ca pe o resursă și aș încerca. Trebuie făcute planuri, trebuie făcut ceva. Trebuie să investim și timp din, din partea română, timp și resurse din ei, ca pe parcurs să, să ne revină rezultate pozitive din partea lor. Dar eu, sigur, aș pe o resursă. Vă mulțumesc, că emisiunea se apropie de sfârșit. Aș vrea să vă spun așa că această problemă este una delicată și că fiecare dintre noi, mai mult chiar decât acceptând ceea ce ne servesc liderii noștri politici, care ei, sunt, ei încearcă întotdeauna să câștige voturi. Asta e problema unui politician. Unii dintre ei sunt sănătoși la cap, alții sunt complet nebuni în această goană eternă de a alerga după voturi. Politicienii vă spun ceea ce uh, vreți să auziți, de multe ori hrănindu-vă temerile. Cred că fiecare dintre noi ar trebui să se intereseze cât mai mult uh, despre... Experiențele pe care diferitele țări le-au avut cu imigranții în general de-a lungul timpului, nu vorbim aici de refugiați Într-adevăr, e o crimă, cum zicea cineva mai devreme E o crimă să, un om care fuge de război tu să trimiți marina să-l țină în largul mării sau să-i închizi apele teritoriale Nu se poate face așa ceva E o crimă în sensul cel mai pur al cuvântului în sensul penal al cuvântului Pe de altă parte Vedeți că avem multe de învățat Din experiența Franței, că tot a vorbit cineva mai devreme de tabura de la cale, în experiența fr Franței din anii 70, trebuie să fim conștienți însă că integrarea uh, unor populații atât de diferite durează. De multe ori o generație sau chiar două. Sau deloc exact cum a pățit Franța pentru că n-a știut să se preocupe la timp de integrarea unor oameni care erau altfel destul de atașați de valorile franceze. Vă mulțumesc pentru emisiunea de astăzi. Ne auzim luni! BCR a prezentat România în direct la Europa FM.